«Детройт-2000» on У моєму дитинстві назва «Детройт» означала цілу країну. І ця країна була Америкою, тобто її Сполученими Штатами. Між іншим, винахідливість українських радянських мовознавців не знала жодних меж. Якщо йшлося про тупе наслідування чи копіювання російської, звідси й недоречний епітет Сполучені Лише аби зберегти вірність російській абревіатурі США. Так начимаються на увазі якісь посудини, а не території. На перекір українським радянським, українським не радянським винайшли абревіатуру ЗСА що її слід було читати як «З'єднані стейти Америки». На мій погляд, найточнішою українською версією цієї назви могло би бути щось на зразок «Об'єднані держави Америки» з абревіатурою ОДА. Але що нам у такому разі робити з іншими ОДА? Розпустити к бісовій матері? Тож облишмо цей мовознавчий відступ і повернімося в моє дитинство якого все одно не повернеш. У Детройті мешкали зі своїми родинами обидві сестри моєї бабці Ірени Карлівни. Ясна річ, ніхто з дорослих особливо не квапився розповідати мені, чому і як вони опинились аж у Детройті. Проте я все одно здогадувався, що це трапилося зовсім не через надмірну любов до радянської влади, а радше навпаки. Це вже згодом... Багато-багато років тому я дізнався дещо більше про їхній ексодус наприкінці війни, про не надто приязне словосполучення «переміщені особи» – «ДіПі», про Чехію, Австрію, Баварію та інші ДВА повоєнних ландшафтів. У дитинстві ж вистачало знати, що вони десь там є, в Детройті. Факт їхнього там перебування підтверджувався насамперед листами у дуже цупких довгастих конвертах з ненашого паперу і ненашим запахом. Враження ненашості підсилювалося американськими поштовими марками і штемпелем US Mail. У своїх листах обидві сестри час від часу скаржилися на ностальгію. Одна з них – Старша, одарка, якось написала «Цей світ не для мене». Ірина Карлівна любила цитувати цей її вислів, коли критикувала Америку. «Цей світ не для мене», – патетично повторювала вона, так, ніби хтось її змушував негайно туди виїздити. У молодших класах середньої школи я її в цьому підтримував і час від часу внутрішньо здригався, на саму лише думку про те, що от і я міг би фатально прийти на світ не в нашому щасливому світі, а в їхньому, жахному, американському. Там дебілі хижаки відібрали свободу в індіанців і змусили негрів працювати на себе. Індіанці були моєю особистою резервацією. Від усіх своїх дитячих катастроф я втікав до них – у цьому сенсі я також був ДІПі, переміщеною особою. Одного разу я вблагав Ірену Карлівну написати своїй сестрі про моє патологічне захоплення і попросити в неї хоча б кілька справжніх індіанських речей. Сестра Одарка відповіла, що за якісь пару місяців її діти вибираються в подорож на північ нашого стейту, де розташована резервація, і вони обов'язково щось мені підберуть. З тієї хвилини, як означене місце листа було мені урочисто зачитане в голос, я перетворився на очікування і трепет. На всіх доступних мені мапах я шукав північ їхнього стейту. Я з'ясував, що його назва Мічіган. Північ же Мічігану Слід було розуміти не інакше, як солідний географічний доважок, тобто грубий шмат суходолу між озерами Верхнім та Мічіган, що східним своїм боком уперся в Канаду. Я був у захваті. Великі озера. Це ж просто романи Купера, перед якими я так низько схилявся, хоч ніколи не міг дочитати їх до кінця. Минули страшенно повільні півроку, і невідомий мені вантажний корабель доправив до одеської митниці все, що я потребував для щастя. до докупи три пера, не інакше як орлині, наголівну пов'язку з різнокольорового бісеру, такий же напульсник і головне – алебастровий томагавк з дерев'яним розмальованим держаком. Одеська митниця, пильно розглянувши і вивчивши кожен з предметів, Дійшла висновку, що вони не несуть загрози радянському державному устрою і пропустила їх далі зі службовою позначкою «Дєтські ігрушки». Коли вони нарешті опинились у мене в руках, я вперше повірив у те, що життя буде сповнене пригод і насичене красивими переживаннями, а мрії збуватимуться. Зрозуміло, що номером один став томагавк, я ледь не спав з ним – Ледь не облизував у поривах щастя його алебастрово-гладеньку, ніби груди середньовічної дами, поверхню. Певного дня хтось із дорослих додивився до майже невидимого і досить образливого «Made in Hong Kong» на його цілком погуронськи розмальованому держаку.